Іграшковий скелет-талісман розгойдується над його головою, наче норовить вискочити з машини, яка може ось-ось перевернутися чи злетіти у кювет. В очах водія гарячковито талисується шах. Критини, Наволоч! Гнати всіх! Талісман-скелетик одірвався і упав на коліна Голобородькові. Людмила! хоче провітрити кімнату, відсовує важкого оксамитову штору і відсахується від балконного вікна. Величезна, драглиста хмара з надстанції піднімається у небо. За нею тягнеться стовп чорного диму фосфоричного вогню. До кімнати увірвалось холодне, здається, душу пронизує, як ренеен, світло. Відскочили од від вікна Упустила подушку на підлогу, впала на диван, у якому чомусь зрепіли пружини, наче заплакала маленька дитина. У лісі, де справляють день народження директорової дружини, уже всі потомилися. Випили, наситились гарячими шашликами, надихалися киснем, завладарювала сонна змора. На коня – «І по конях», – сказав головний інженер. Жінки виливають недопиту мінеральну воду в багаття, щоб загасити його, топчуть недогарки ногами, голосно зверескують, чоловіки п'ють на коня і відбиваються руками від в'їдливих комарів. Увімкнені фари волги сліплять їм очі в лісовій темряві, і директор з інженером – не бачать, що горить небо над атомною станцією. Вони дивляться під ноги, згортають брезент, шезлонг, розкидають по кущах порожні пляшки. Стара Марія порилась на кухні, готуючи страви на поминки. Заграво над лісом вона помітила відразу, бо у бік атомної виходило кухонне вікно припала обличчям до шибки. Так припала, що аж влипла у нього, сплющився її ніс. Побіліло і розправилося від зморщок чоло. Обличчя стало розмитим не схожим, як на картині модерніста. Тільки очі її тривожно вдивляються у далеку заграву за лісом. Горить щось. Таке горить у місті. Це ж гриць, Полізе гасити. Одведи, Господи, одведи, Господи, вогонь від мого маламута!» одведи, хай уже оженеться. Високої годиннику світлиці. Не чула його досі, а це наче біля самого вуха марширує, ніби знову у гробарі забувають цвяхи у віко Іванової домовини. Скільки ж це може вчуватись? Федір нечутно зайшов на кухню у трусах. І в майці, по ж. Він ступає так тихо, що Марія і не помітила його появи. Став у матері за спиною і теж дивиться в вікно. Лице його напружується. На вилицях ходять тверді вузли жовен. У великій кімнаті відблиски заграви падають на родинні фотокартки, що висять на стіні. Від цього обличчя наші оживають, нечутно перемовляючись між собою. Випий, Наталю, я щось задумав. Вип'єш – збудеться. Наталочко! Якби ти тільки бачив, як тобі не пасує бути сентиментальним. Інша, незнайома мені людина. Це каберне чи старість, Григорію? Старе вино? І перша любов, майже те саме, що молоде вино й любов востанє, сказав Григорій і увімкнув портативний магнітофончик, із якого тихо вислизнула мелодія на чотири чоловічі голоси. Четверо мужчин, наче стояли у Григорія і Наталки за спиною, і проникливо сповідалися. Припав я, брату, на плече край лісу Яворового. Вікно Грицевої кімнати загодя зашторене, бо виходить воно на сусідній будинок. На вікно квартири, де недавно поселилися двоє молодят, які ще навіть не купили фіранок. Григорій із першу мимоволі бачив, як вони повертаються ввечері до свого дому, переодягаються, готують вечерю, клеять шпалери, обіймаються, знову господарюють, лягають спати. Це чуже щастя. Іноді нагадяє такий смуток, яким охоче ласує його самотня душа. Учора молодята пересварилися, мабуть, образили одне одного, бо молодик на цілий вечір пішов з дому, а його дружина нервово плила шарф чи шапочку, а потім лягла спати на розкладайці. Він знав, що з того вікна теж видно його холостяцьку коробку, тому що вечора. Чекаючи на талку, затягнув штору. Магнітофонний запис пісні, затулене вікно, Через те і не почули вони вибуху, Не бачать і за грами. А тебе, наче підмінили, Чужана, наїжачина, Випий і розслабся. У тебе, мабуть, була якась розмова з Нечіпоренком, ти покликала, і я прийшла. Решта дрібниці, Григорію, прийшла. Назавжди. Не гони вороних паручи. Чим повільніше їдеш, більше всього розгледіш. Уже надивився, аж в очах ряботить. Від красивих дівчат. Але є ще правда, яка не завжди красива. Старому Холостякові і Бабієві. Це варто знати. Ти ще не випила за упокій татової душі, а уже береш на рентген мою рішну. Господи, як я втомилась, рицю, Наче прожила одне, дурню, ще невдале, примітивне життя. Дай мені перевести подих від нього, бо не знаю, чи інше буде. Кинулась до тебе, як в ополонку. Відпустила глузд, що буде, те й буде. Ні про що не думаю. Обісіло, набридло, живу і все. На роботі хоч вухо затуляю, щоб не чути з усіх боків про змія-спокусника Григорія Мировича, який не знав поразок. «Ти хочеш відкрити рахунок моїх невдач?» «Ця оригінальність дорого мені обходиться. А у що обійдеться врешті-решт? Просто не хочу думати». Бо все може бути дуже банальним. Адже таких старих гультяїв, як ти, примітивно женять на собі, завагітнівши і натякаючи на парт-організацію, спілку, громадськість.